la microfon este preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, cu prilejul întâlnirii de astăzi vom avea lecțiunea I-208. Lecțiunea aceasta va debuta cu o meditație asupra versetului 2 din capitolul 19 al Evangheliei după Ioan Asupra căreia am început meditațiile cu prilejul lecțiunii precedente Mai înainte de a pătrunde în textul lecțiunii, dați-mi voie să vă citesc o întâmplare interesantă Așa după cum am avut multe altele, întâmplare din care vom trage o învățătură de mare folos Toți cei care au urechi de auzit Citeam subtitlul Muribund îngrijorat de soarta sa veșnică Despre un tânăr vânător Care s-a rătăcit într-o seară În mărăcinișul australian Și deodată a zărit o lumină Era o fermă A bătut la poartă și a cerut fermierului Permisiunea de a petrece noaptea Sub acoperișul lui. Fermierul i-a spus Poftiți în șură dacă vreți Vă previn însă că acolo nu să fiți singuri Și într-adevăr Intrând în șură Vânătorul văzu Curcat pe niște paie un om care dădea semne de apăsare și neliniște, un om care părea că e pe moarte. Eu sunt englez, spuse bolnavul cu greutate, izgonit de familie din pricina unor grave greșeli. De la vârsta de 25 de ani duc o viață de aventuri. Acum însă s-a îsprăvit. Puteți să mă învățați și pe mine ce urmează după moarte? – Vai, referitor la aceasta nu știu nimic, spuse vânătorul. – Cum, adică, unui om care pe moarte dumneavoastră nu puteți să-i spuneți nimic? Uh, – Da, zise vânătorul, dacă aș avea o Biblie, poate v-aș putea spune ceva. – O Biblie? Mama mi-a pus o Biblie în valiză, n-am citit însă din ea niciodată, dar trebuie să fie încă în valiză. Și într-adevăr, Biblia a fost găsită. Dar ce să citești din ea?" Ea s-a deschis singură la capitolul 53 din Isaia și tânărul vânător început să citească. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, Cine este acesta?" întrebă muribundul. Iisus." O, oh, continuați. Noi rătăceam cu toții ca niște oi fiecare își vedea de drumul lui. Opriți-vă, ăsta sunt eu." Oh, continuați, vă rog. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Ah, zise muribundul, trebuie să-mi citiți de mai multe ori acest pașaj. Și, într-adevăr, aceste versete i-au fost citite și recitite. A doua zi de dimineață, muribundul deșteptă pe tovarășul său ca să-i spună: Ah, Isus este Mântuitorul meu. Scrieți, vă rog, acest lucru pe pagina pe care mi-ați citit-o și trimiteți Biblia înapoi tatălui meu. Tatăl primi cartea, bucurându-se cu toată familia de vestea primită. Dragul meu ascultător, neapărat vei fi având și tu o Biblie pe undeva, poate nu în valiză, poate pusă pe un raft, poate într-o bibliotecă, poate... Știu eu pe unde aruncată? Iau acum, cât o mai ai încă, și citește-o. Mai bine să afli acum despre Isus ca mântuitor al tău, care te izbăvește din toate problemele vieții, te izbăvește din robia tutunului, robia minciunii, robia furatului, robia curviei, robia minciunii, robia invidiei, bârfelii, și atâtea alte robii în care ne-a ținut satan pe toți de când ne-am născut până când am primit pe Domnul Isus Eliberatorul. Ce bine ți-ar prinde să iei acum Biblia și să găsești pe Isus care te eliberează de toate și să te ajute apoi să trăiești o viață de care să nu-ți fie rușine când se va isprăvi alergarea ta pe pământ. Este mai bine decât să o afli la urmă după ce ți-ai ruinat viața cum și-a ruinat-o tânărul acesta. Nu este rău nici așa. Pentru tine, dragul meu ascultător, acela care n-ai luat Biblia la vremea ei în tinerețe, ci te afli acum spre sfârșitul vieții, ca muribundul acesta, nu-i târziu nici pentru tine să o iei măcar acum și să afli că Domnul Isus Hristos îți tot trecutul tău murdar și te poate primi înapoi ca pe fiul pierdut. Fă lucrul acesta acum. Cât încă mai poți și cât îți poți asigura prin această o veșnicie fericită împreună cu Domnul Iisus Hristos din pricina Lui, din pricina bunătății și a Harului Lui care îți va șterge tot trecutul tău murdar. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru ceresc! Mulțumim că Tu nu întârzii și nu obosești să ne ieși din nou și din nou în cale și să ne aduci vestea fericită și minunată a izbăvirii de subrobia lui Satan. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea mesajului care ne stă în față. Cercetează fiecare inimă a ascultătorilor, descoperindu-te fiecăria potrivit nevoilor pe care le are prezentându-ne dragostea ta nețărmurită pe care ne a arătat-o pe Domnul Iisus Hristos pentru noi, iar noi, primind acum vestea aceasta a eliberării prin pocăință, să putem să fim cu adevărat oameni liberi și să putem să trăim spre slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Cine are putea să stea iertare? Pentru păcatul tău cel mare? Cine are putea? Cine are putea? Iisus dumnezte este el, putea, Da, numai Domnul Isus Hristos poate să-ți dea iertarea de care ai nevoie, iertarea care va face din tine un om nou, iertarea care îți va da însăși natura divină a lui Dumnezeu și apoi. Prin Duhul Său Cel Sfânt vei putea să trăiești o viață demn de numele Lui Dumnezeu și demn de numele de om care este făcut după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Ascult acum o altă strofă de cântare din care poți să afli că tot El, Domnul Isus Hristos, îți poate face parte de veșnicia fericită. Cine are putea să-ți parte? De viața ceapă de poarte. Cine are puterea? Cine are putea? Isus îți spun și sigur știm că-ți moret fost, dar este bine. El ar putea, el ar Iar tu, dragul meu, acela care te pregătești să intri în veșnicie la lumina unei biete lumânări, lumină care se stinge și dacă ai strănuta puțin mai tare, tu care nu știi câte pachete de lumânări ai avea nevoie pentru o veșnicie întreagă și câte ai luat toți s-ar termina, Ascult acum încă o altă strofă care vorbește despre Isus, lumina cea adevărată, Isus, lumină veșnică, Isus la cărui lumină poți să vezi adevărul așa cum este el înaintea lui Dumnezeu. Ascult acum o altă strofă de cântare în care ți se va spune cum poți să afli lumina cea adevărată. Muzică. Cine are putea să-ți dea lumină? Și suflet clivișe de plină. Cine are putea? Cine are putea? Isus e unicul izvor. Pe haruri cururi tătători, El are putea, El ar putea. Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 2 din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, unde ni se vorbește despre felul în care Domnul Isus Hristos a trebuit să sufere în locul nostru pentru a ca să ne dea adevărata lumină și liniște de plină, desăvârșită, atât aici pe pământ, în mijlocul tuturor acestor necazuri, probleme și tulburări, cât și pentru toată veșnicia împreună cu El. Citim deci în versetul 2 Ioan 19 că ostașii au împletit cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Așadar ne aflăm în momentul în care Domnul Isus Hristos este pregătit pentru punerea lui pe cruce pentru ca noi să nu mai fim puși pe cruce. A suferit el ca noi să fim eliberați de această suferință veșnică A suferit chiar îndepărtarea de la fața lui Dumnezeu Atunci când a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit? Pentru ca să nu mai fiu eu și tu iubite suflet părăsiți Dacă vrem ca astăzi prin pocăință să primim ce a făcut el în locul nostru Spinii despre care se vorbește aici din care a fost împletită cununa Domnului Isus erau dintr-un tufăr ghimpos de esență tare care crește și acum pe lângă zidurile Ierusalimului. Probabil că acești spini, pe lângă alte lemne, întrețineau focul aprinzi de soldații care erau de gardă în curtea palatului lui Pilat în nopțile răcoroase de primăvară. Domnul Isus era acum la dispoziția ostașilor care, ca să se distreze, au împletit o cunună de spini și au îndesat-o pe cap. Ce durere arzătoare va fi simțit Mântuitorul nostru când spinii tari și ascuțiți se înfigeau în pielea capului său? Cum o fiți să sângele care se prelingea pe față și se înnoda în barbă? Iar pe deasupra, din gura celor ce îl înconjurau, curgeau bagiocurile ca un râu de murderii? Mântuitorul însă, ca un miel care este dus la junghiere, n-a deschis gura și răbda totul în cea mai desăvârșită liniște. Când și au împletit cu nuna de spini ca să o pune pe capul fiului lui Dumnezeu, desigur s-au înțepat ei mai întâi, totuși fiindcă ardeau în focul urii față de cel care l-a trimis în judecată, pentru că l-au socotit împăratul iudeilor și fiindcă simțeau o plăcere deosebită ca să-și bată joc de el, au suferit și înțepăturile de spini. Vezi, când urăști pe cineva, chiar dacă te înțepi în spinii cu care vrei să-l bagiocorești și să-l înțepi, Suporți totul. Vai, cât este omul de căzut. Judecătorul celor vii și al celor morți era acum învinuitul, care sta în fața păcătoșilor, în ploaia bagiocurilor lor, gata pentru a fi osândit de ei la moarte. Spini au fost puși pe cărarea vieții sale pământești. Toți și toate l-au înțepat Toți l-au urât. Lui se potrivesc cuvintele din cântarea cântărilor ca un crin în mijlocul spinilor. Capitolul 2 cu versetul 2 Un credincios spunea, și așa cum păsările își făuresc adesea cuiburi între spini, știindu-se în siguranță acolo, și noi am găsit un cuib sigur pentru sufletele noastre între spinii pe care i-a purtat Iisus. Acolo nu ajunge mâna marelui vrăjmaș. Domnul Iisus a lăsat să fie încoronat cu spini, pentru ca noi să fim încoronați cu cununa vieții. A purtat El trestea bagiocului pentru ca noi să domnim împreună cu El în împărăția slavei. A purtat El haina de purpură pentru ca noi, cei spălați în sângele mielului prin pocăință, să putem îmbrăca haina albă. Liniște și răbdător, El a suferit toate acestea din pricina păcatelor noastre. Din păcatele mele și ale tale erau făcute acele legături care l-au legat de stâlpul torturii. Din păcatele mele și ale tale era împletit biciul cu care a fost lovit. Din păcatele mele și ale tale era împletită cu nuna de spini care i-a înțepat fruntea făcând o să sângereze. El a suferit pentru noi în zilele lui Pilat. Aceasta nu va fi uitată niciodată În toată veșnicia. Ostașii au împlitit-o cu de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Iată un gând scurt duhovnicesc. Ce fel de cunună pui tu acum pe capul lui Iisus, adică pe felul de a trăi la fel ca el? Cu ce haină îmbraci tu trupul lui Hristos, adică biserica cea vie, toți credincioși adevărați? Să nu ni se pară fără însemnătate aceste întrebări, și eu și tu și fiecare să ne le punem astăzi Când putem să punem o haină pe care o merită el O haină de slavă și de cinste În versetul următor la versetul 3 din Ioan 19 Ni se spune apoi s-au apropiat de el și ziceau Plecăciune împăratul iudeilor și îi dădeau palme Un proverb rus spune așa Cine glumește cu adevărul, se joacă cu focul. Ostașii glumeau bagiocoritor cu Mântuitorul Iisus Hristos, desăvârșind în felul acesta chinurile pe care el le îndura pentru mântuirea întregului neam omenesc. Aceste ființe lipsite de orice gingășie, care n-au învățat altceva decât să se poarte brutal cu oamenii, se apropiau de cea mai nevinovată și mai gingașă ființă ca să-i spună cuvinte murdare și să-i dea palme. Dar Domnul Iisus răbda și iubea cu milă pe chinuitorii lui. Cu cât el răbda mai mult și nu zicea niciun cuvânt, cu atât mai furioși erau ostașii care îl chinuiau. Blândețea și răbdarea urmașului lui Hristos furie mai mult pe cei care se luptă și astăzi împotriva lui. Aceștia caută noi mijloace de chin, așa cum odinioară ostașii, după ce jocoreau cu vorba și dădeau palme Mântuitorului, I-au smuls pe care ei i-au pus-o în mână și îl băteau cu ea în cap. Ce de a văzut prorocul această scenă când a zis Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Acesta este versetul 6 din Isaia 50. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, acesta este Mântuitorul nostru. De aceea apostol ne îndeamnă cu putere Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor O împotrivire așa de mare față de sine Versetul 3 din Evrei 12 Ca să nu cădem în deznădejde atunci când avem de suferit Ceva pentru scumpul nostru mântuitor Și îi dădeau palme Dragii mei, orice neascultare a noastră, a mea și a ta Față de Isus, de cuvântul lui scris, este o palmă pe care eu și tu și noi o dăm ori de câte ori a dovedim neascultare față de El, este o bagioucă pe care o aducem lui. Orice purtare urâtă față de unul dintre cei mai neînsemnați frații ai lui Isus, față de cel mai mic bădulat din trupul său, este o purtare rea chiar față de El. La Matei 25 cu 40 citim. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, uneia din acești foarte nensemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Iată deci un subiect foarte serios de cercetare. Continuând narațiunea patimilor Domnului Isus. evanghelistul Ioan ne spune la versetul 4 din capitolul 19 că Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor Iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în El. Mulțumesc Dumnezeu și Tatăl meu din cer că Tu nu găsești nicio vină în mine, deși eu sunt atât de vinovat. Tu mă privești prin Domnul Isus Cel fără vină, de aceea mă vezi pe mine fără vină. El a luat asupra Lui vinovăția mea și a mers cu ea la cruce." Aici și-a vărsat sângele lui cel sfânt Și astfel a plătit prin moarte vina mea cea mare Primez, Doamne, prin pocăință Tot ce a făcut el în locul meu Îți mulțumesc pentru că tu l-ai dat ca jertfă Și tu erai în el Ca să mă poți răscumpăra bine binecuvântat în veci Spune deci Pilat să știți că nu găsesc nicio vină în el Dragii mei numai rămânând în Isus, adică după ce prin pocăință primim Duhul Sfânt și trăim prin El o viață asemănătoare cu a Lui nu numai rămânând deci astfel în sus, de plin acoperiți în El, atunci suntem fără vină. Altfel, în afara Lui, suntem vrednici de moarte, atât de mare este vina noastră. Numai prin pocăință, înaintea Lui, primind ce a făcut El pentru noi, și trăind apoi prin Duhul spune că el, numai așa suntem scutiți de vina de moarte de care ne-am făcut vinovați luând din pomul oprit. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. În timpul cât era judecat Domnul Isus, Pilat era un fel de dute vino. Când ieșea afară din odaia de judecată ca să vorbească iudeilor, când intra înăuntru ca să vorbească lui Isus și să-l întrebe anumite lucruri. Era într-adevăr foarte frământat, și asta pentru că nu era hotărât să treacă de partea adevărului. El voia să-i libereze pe Isus, dar vai, voia să facă și pe placuri iudeilor care căutau cu ură înfocată ca să-l omoare. Dragii mei, niciun chin nu-i mai mare decât atunci când știi adevărul. Dar n-ai curajul să treci de partea lui Pentru că te temi sau te rușinezi de oameni Ai vrea și una și alta Îți place și adevăr Dar nu vrei să te strici nici cu oamenii De la care ai unul care folos Când două forțe îți prind picioarele Și una te trage spre strânga Iar cealaltă spre dreapta Ce se întâmplă cu tine? Ah, vei fi rupt în două Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor Iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el Dragul meu, degeaba aduci pe Iisus, adică adevărul lui În fața celor care îl urăsc și vrei să-i convingi de nevinovăția lui Ei n-au nevoie de argumente, ci vor moartea cât mai repede Nu poți convinge ura prin logică și cu atât mai mult nu poți face aceasta când e vorba de ura religioasă, de ura partidelor. E ca și cum mai vrea să trezești Mila într-un lup flămând, ca să nu mai sfâșie mielul pe care l-a prins. Pilat se afla acum în fața unui lucru hotărâtor pentru viața lui, dar n-a stăruit în hotărârea pe care o vestește acum când zice să știți că nu găsesc nicio vină în el. Dacă ar fi rămas aici, ar fi fost scutit. Dar el, vai, a mers mai departe pe drumul dublu pe care mergea și, în final, a biruit răul din inima lui. Atunci când cauți să mergi pe două căi, biruiește totdeauna calea cearea. Aceasta este o lege în lumea de acum. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară. Un gând duhovnicesc. Numai când aduci pe Iisus afară, când îl înalți ca să-l vadă toți, numai atunci nu găsești nicio vină în el. Dacă nu faci asta, așa înseamnă că pe undeva nu-ți place în întregime de el, adică îi mai găsești o vină. Iisus nu este numai un simplu nume, ci este un fel nou de a fi necunoscut în lume. Este tipul ființelor din împărăția lui Dumnezeu. Atât prin trăirea, învățătura și lucrarea sa, el arată starea de lucruri din cer. La această stare, cheamă el pe oamenii. Urmașii lui adevărați sunt la fel ca el. În Hristos nu există despărțiri naționale, religioase sau sociale, după cum citim la Coloseni 3 cu Dragul meu, aduci tu pe acest Iisus afară ca să-L vadă toți? Ferice de tine dacă înțelegi întrebarea și te lași biruit de adevăr. Ferice de tine dacă trăirea ta în afară îl arată pe Isus, în care nu există niciun fel de vinovăție, îl arată pe Isus în felul său de a trăi, Dumnezeu descoperit în el, dacă felul tău de -a viață îl arată deci pe acest Isus care a suferit în locul păcătoșilor. Ferice de mine și de tine dacă... După ce l-am primit prin pocăință, trăim acum prin Duhul Sfânt o viață la fel ca a lui, așa cum suntem îndemnați la 1 Ioan 2,6, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Nu altfel, nici mai mult, nici mai puțin. Este oare posibil să trăim cum a trăit Isus? Este. Dacă noi l-am primit prin pocăință, adică am murit față de noi înșine... Nu mai ascultăm de nimeni și nimic în afară de el și primim apoi Duhul Sfânt care este coeficientul, agentul de putere al lui Dumnezeu în noi, același Duh Sfânt prin care a trăit Domnul Isus ca om pe pământ, atunci vom trăi la fel ca El, deoarece nu noi ne facem lucrul acesta, ci pentru că ne lepădăm de noi. Facem loc Duhului Sfânt al lui Hristos să lucreze în noi așa cum a lucrat și în el când era om pe pământ, în trup ca al nostru. Pilat deci a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Încă un gând duhovnicesc. Pilat, după ce a pus să bată pe Isus, cum am văzut la versetul 1, îl aduce afară ca nevinovat Cum puteau oamenii să mai creadă în el Dacă tu, Pilat, ai pus să-l bată? Iată o întrebare Ce fel de Iisus ducem noi în fața altora? Un Iisus bătut și bătjocorit Prin felul nostru de a trăi La fel ca mai înainte când Nu eram întoși la Dumnezeu? Dragul meu Cine bătjocorește pe Iisus? Adică cine poartă numele lui Isus, cine poartă numele de creștin ortodox, creștin după dreptar, creștin după cum a fost Isus, dar în afară trăiește ca ceilalți oameni, înjurând, bând, mințind, curvind, furând, bârfind, înșelând în toate felurile. Cine bagiocorește astfel pe Isus prin neascultare de cuvântul lui, chiar dacă îl duce să-l arate seminilor, nu le va fi spre mântuire, ci din potrivă, le va fi spre o sândă a care se numesc cu numele de Hristos, de creștin, după Hristos, dar trăiesc o viață de bagiocură la adresa Lui. Iată deci un prilej de cercetare cât se poate de, de, de, de important și de serios pentru viețile noastre. Ce fel de Isus ducem noi oamenilor prin viața și trăirea noastră? Unul pe care... Așa ca Pilat am pus întâi sălbată, deci un Isus pe care l-am necinstit prin viața noastră trăită, sau unul în care n-am găsit și nu găsim nicio vină? Doamne, Tatăl nostru ceresc, cercetează-ne și prin cuvântul de azi, zguduitor, în așa fel încât să primim toți prin pocăință pe Domnul Isus Hristos și apoi prin Duhul lui să-l prezentăm lumii, un Isus. În care tu și noi n-am găsit nicio vină Dorim aceasta pentru slava ta Și pentru bucuria celui care a suferit pentru noi Amin Iubiți ascultători, cu aceste gânduri minunate Cu acest plej de cercetare Zdrobitor de serios la adresa fiecăruia Aducem la cunoștință încheierea programului I-208 Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei care se o deschis să o primească astăzi, cât încă mai este vreme, și cât mai este har din partea lui. Amin.